Bəhişt xanımı İnsan vücudunun tikilisinin ilk daşı nütfə bağlanışıdır. Çünki insan vücudunun məlumatlarının böyük bir qismini özündə məs nütfə daşıyır. Buna görə də, İslam mətinlərində tikilinin bu daşının doğru qoyulması ciddi şəkildə tövsiyə olunmuşdur. İslam xanımı Fatimətüz Zəhranın həyat tarixçəsinə müraciət etdiyi də, onun bu sahədə dünyanın heç bir kişi və qadınına nəsib olmayan xüsusi bir imtiyaza sahib olduğunu müşahidə eləyirik. Yaxşı olar ki, bu barədə Peyğəmbəri Əkrəmin öz dilindən eşidək. 6. İbn-i Abbas deyir, Rəsulallah Fatiməni çox öpürdü. Bir gün Ayşə dedi, Siz Fatiməni çox öpürsünüz. Peyğəmbər Əkrəm cavab verdi, bunun səbəbi var. Neyrac gecəsi Cəbrail məni behiştə apardı və oranın bütün meyvələrindən verdi. Həmin meyvələrin şirəsindən Fatimənin nütvəsi Xədicənin bətnində bağlanmış oldu. Həmin behiş meyvələrinə müştaq olanda Fatiməni öpürəm və onun iyindən Həmin gecə yediyim bütün meyvələrin ətrini alıram. 7. Bununla yanaşı, Bəzi hədislərdə xüsusi olaraq, Behişt almasından söhbət açılır. Zəxayülül Üqba kitabındakı hədislərin birində, Səhabələr Peyğəmbərdən nəql edirlər. Cəbrail ə.S. Behiştdən bir alma gətirdi. Mən yedim və bundan, Fatımənin nütvəsi əmələ gəldi. 8. Başqa bir hədistə həmin meyvənin heyvə olduğu deyilir. Bu barədə Müstədrək Üssəhiheyn kitabında Səəd İbni Malik xatəm Nəbidən bir hədis nəql etmişdir. 9. Hədislərin birində isə həmin behişt meyvəsinin biz dünya əhlinə tanış olmayan, amma son dərəcə gözəl, xoş, iyili və cazibəli bir meyvə olduğu bildirilir. Məşhur alim Əllamə Cəlaləddin Siyuti Peyğəmbər Əkrəmlən bu barədə bir hədis nəql etmişdir. Meyrac gecəsi məni beşdə apardılar. Ağaclarım birinin qarşısında dayandım. Beşdə ondan gözəl, yarpaqları onun yarpaqlarından bəyaz, meyvəsi onun meyvəsindən xoş, iyili, Başqa bir ağac görmədim. Bu ağacın meyvəsindən birini dərib yedim və sülbümdə nütfə əmələ gəldi. Yerə indikdən sonra həmin nütfə Fatımənin nütfəsi olaraq Xədicənin bətnində bağlanmış oldu. Ona görə də, Beşdi nətrini almaq istədikdə Fatiməni qoxluyuram. Birinci hədisin bütün bu hədisləri təfsir etdiyi Və aydınlaşdırdığı bir həqiqətdir. Həmin hədisə əsasən, Peyğəmbər Behişdin bütün meyvələrindən dadmış və Fatımənin nütfəsi onların hamısının şirəsindən əmələ gəlmişdir. Onu da qeyd edək ki, Behişlə bizim yaşadığımız dünya arasında o qədər fərq və fasilə var ki, sözlərimiz oranın bütün gerçəkliklərini ifadə etməyə qadir deyil. Dediklərimiz, onlara aid qısa işarələrdir. Sonda onu da qeyd edək ki, beyişdə layiq cisim və ruha sahib olan bir behişt xanımının nütfəsi elə behişt meyvələrinin şirəsindən əmələ gəlməlidir. Həzrət Zəhra bütün dünya qadınları arasında bu imtiyaza sahib yeganə xanımdır. O, bir behişt xanımıdır. Vücudu və xasiyyəti, qəlbi və cismi, Rəngi və çöhrəsi, danışıq və sözləri Beşdin təcəllisidir." Fatimə, preğəmbərin ən çox sevdiyi şəxs. Məhəbbət və eşq iki mövcud fərd arasında ən güclü cazibə vasitəsidir. Maddi aləmə hakim olan məşhur cazibə qanunu barədə oxuyuruq və aralarındakı məsafə nə qədər qısa olarsa, aralarındakı cazibə daha da artar. Bu qanun, Məna aləmində və ilahi məhəbbətlərdə də hakimdir. Şəxsiyyətlər yüksək mənəviyyət sahibi olduqca və aralarındakı fərq azaldıqca məhəbbət və eşqləri daha da güclənir. Materiya və məna aləmi arasında cazibə məsələsində bir fərq var. Materiya aləmində fəzad və müxtəliflik də cazibənin yaranmasına səbəb olur. Məsələn, Müsbət və mənfi elektronlar arasındakı cazibə kimi. Amma məna və ruh aləmində belə deyil. Bu aləmdə iki mövcud fərd arasında uyğunluq və oxşarlıq nə qədər çox olarsa, aralarındakı cazibə də o qədər artar. Təzad isə onları bir-birindən uzaqlaşdırar. Bu qısa müqəddiməni bəyan etdikdən sonra hədislərin sorağına gedək. Görək, Peyğəmbəri Əkrəm qızı Fatiməni nə qədər sevir, məhəbbət göstərirdi. 10. Ayşənin dilindən nəql olunan bir hədistə oxuyuruq. Tanışıqda Fatimədən savayı Peyğəmbərə bənziyən ikinci bir şəxs görmədim. O, atasının yanına gələndə atası ona, xoş gəldin deyər, onun üçün ayağa qalxar, əlindən tutar və onu öpər sonra da öz yerində eyləşdirərdi. 11. Rəsulallah çox vaxt onun hörüklərini öpərdi. 12. Çox vaxt onun boğazını öpərdi. 13. Qızı Fatiməyə göstərdiyi məhəbbətdən narahat olan Ayşə dedi, Ey Allahın elçisi, Fatimə gələndə onu bu qədər öpür, dilini sanki bal yedizdirirmiş kimi onun dodaqlarına qoyursam. Peyğəmbər buyurdu. Bəli, Ayşə, məni meyracı aparanda deyə sözə başlayıb behişt meyvəsinin dastanını danışdı. 14. Peyğəmbəri Əkrəm səfərə çıxanda son vidalaşdığı və səfərdən qaydan zaman ilk görüşdüyü şəxs Fatimə olardı. Bu barədə Əbu Davudun Səhih kitabında belə nəql olunur. Allah rəsulu səfərə çıxarkən öz ailəsindən son vidalaşdığı və səfərdən qaydan zaman görüşünə ilk getdiyi şəxs Fatimə olardı. Bu hədisi Əyimmətül Hədis İmam Abdullah İbni Əhməd İbni Həmbəl də özünün Musnəd kitabında nəql etmişdir. Qeyd etdik ki, Həqiqi məhəbbət və eşq, oxşarlığın, yaxınlığın və uyğunluğun əlamətidir Və uyğunluq mövcud olduqda, hər iki tərəfdə cazibə mövcud olur Elə ona görə də, İslami mətinlərdə Peyğəmbər Əkrəmin Fatimətüz Zəhraya olan böyük sevgisi ilə yanaşı Qızının atasını necə böyük məhəbbətlə sevdiyi də öz əksini tapmışdır Bu sözümüzün şahidi Aşağıdakı hədislərdir. 15. Müslim İbni Həccac Əl-Gəşirin-İşapurinin səhihində oxuyuruq. Peyğəmbər hələ Məkkədə idi. Bir gün Kəbənin yanında namaz qılırdı. Əbu Cəhl və ətrafında bir dəstə şəxs bir küncdə eyləşmişdilər. Bundan bir gün əvvəl orada bir dəvə kəsilmişdi. Əbu Cəhl dedi, Məhəmməd səcdə halındaykən onun çiğinlərinə qoya bilər. İçərisində şəxsiyyətcə ən alçaq olan biri qalxıb dəvənin bağırsaqlarını götürdü. Peyğəmbəri Əkrəm səcdə halındaykən onun çiğinlərinə qoydu və oradakılar bu mənzərəyə xeyli güldülər. Kimsə bu macəranı Fatiməyə xəbər vermişdi. Kiçik yaşlı Fatimə tez özünü yetirdi. Onu atasının çinindən götürüb kənara atdı. Üzünü Əbu Cəhlə və yanındakılara tutub onları danladı. Peyğəmbər namazını bitirdikdən sonra onlara nifrin etdi. Amma onlar yenə də gülüşürdülər. Həzrət xüsusi olaraq Əbu Cəhl, Ütbə, Şeybə, Vəlid, Üməyyə və Üqbənin adını çəkərək nifrin etdi. Onların hamısı Bədr döyüşündə, Cəhənnəmə vasil oldular. Bəli, Fatimə hələ kiçik yaşlarından başlayaraq məhəbbət və şücayət məcmuəsiydi. Atasını müdafiə etməyə həmişə hazır dayanmışdı. 16. Yenə həmin mənbələrdə ühüd döyüşü macaralarında yazılır. Peyğəmbərin alını çapıldıqda və qabaq dişləri sındıqda Fatimə ühüd meydanına gəlib, atasının mübarək üzünü qanlardan təmizlədi. Əli zirihlə su gətirir, Fatimə isə atasının üzünü yuyurdu. Amma qan kəsilmirdi. Xanım məcbur qalıb bir parçanı yandırdı. Külünü yaranın üzərinə töküb, qan axmanın qarşısına aldı. 17. İmam-ül hərəm, mühəddis, Hafiz Əhməd İbni Abdullah Əsbəhani İsvəhani Şafi, Əbunəyim, Hilayətül Övliyə kitabında nəql eləyir. Peyğəmbəri Əkrəm döyüşlərin birindən qayıdırdı. Məclistə gəlib iki rükət namaz qıldı. O, həmişə bu qaydaya əməl eləyərdi. Sonra Fatimənin evinə getdi. Xanımları ilə görüşməzdən əvvəl onunla görüşdü. Fatimə atasının qabağına qaçdı, onun gözlərindən və yanaqlarından öpüb ağladı. Peyğəmbər soruşdu, Qızım, niyə ağlayırsan? Sənin çöhrənin necə pərişan olduğunu gördüyüm üçün ağlayıram, deyə Zəhra cavab verdi. Peyğəmbər buyurdu, Fatimə, qəm yemə, Allah sənin atanın öhdəsinə elə bir vəzifə qoyub ki, dünyada izzətin... İslam daxil olmadığı heç bir ev və xeymə qalmamalıdır. Gecənin qaranlığı irəllədikcə ilahi dəvət də irəlləyəcək və qaranlıqları yaracaqdır. Belə şərəfli yolda çətinliklərə dözmək asandır. 18. Xəndək döyüşünün macaralarında oxuyuruq. Allahın rəsulu Xəndəş qazmaqla məşğulkən, Fatimə atası üçün bir parça çörəyi gətirdi. Onu Peyğəmbərin mübarək ağzına qoymaq istəyirdi. Həzrət soruşdu, ''Fatiməcan, bu nədir?'' ''Uşaqlar üçün çörək bişirmişdim, Biraz da sizin üçün gətirdim.'' deyə xanım cavab verdi. Həzrət buyurdu, ''Qızım, bil ki, bu son üç gündə atanın yediyi ilk yeməkdir.'' görəsən, atay ilə qızı bir-birinə belə bağlayan hansı cazibə gücüdür? Bu cazibə onların ruhuna kök salmış və şaxələnmiş, bütün vücudlarından qaynaqlanan bir məhəbbət, hər ikisinin pak ruhunu yuxarı mələklər aləmində bir-birinə qovuşduran bir eşqdir. Fatımət-ü Zəhra üçün bundan üstün bir iftixar ola bilərmi? Bu, elə bir iftixar və fəzilətdir ki, İslam tarixində Fatimədən savayı yalnız Əliyibnə Əbu Talibə nəsib olmuşdur.